28. fejezet Kén azonnal telefonálni kezd, amint kijövünk Lukaszházából. házából. Mi a Rócz terébe ülünk, leteszi. Az embereim már úton vannak a kikötőbe. Beindítja a motort és elindul. Mennyi idő múlva érnek oda? Húsz perccel később, mint mi, de van erősítésünk. Kinyitom a szám, hogy válaszoljak, és egy szörnyű gondolat jut eszembe. Ó, Istenem! Kén felé fordulok. Mi van, ha az egész csak egy csapda? Mi van, ha szellem azt tervezte, hogy kiugrasztja és eltávolítja az apámat és a bátyámat? És elcsalva minket a városból, és eddire fókuszáltunk, amikor visszatérünk, ami csak egy elterelés volt, hogy biztosítja, hogy nem avatkozunk be. Nem hagyhatok neki időt válaszolni. Menj az apám házához. Szellem nem akarja a családodat kiugrasztani, mondja. Tudja, hogy milyen ellenség lennék a te oldaladon. Tudnom kell, hogy rendben vannak. Elmegyek az apát házához, mondja. De ez 20 perces kerülő lesz. Ezek a percek eddi életébe és a játékosba kerülnek. Az apámról és a bátyámról beszélünk. Tudom, mondja. És nem kockáztatnám azt, ami fontos neked, soha. A szellem nem utánad és a családod után vadászik. A játékos talán utánad jön. Muszáj megtalálnunk, mielőtt ő talál meg minket. A családom. Eddig közel lakik az apádhoz. Az emberem még mindig ott van. Ott tud lenni az apádnál tíz perc alatt, mielőtt mi odaérünk. Küld oda, mondom. Küld oda most. Ként megnyom egy gombot a telefonján, és spanyolul kezd beszélni az emberével, mielőtt letennék. Oda megy az ajtóhoz, majd amikor odaér, megmondja neki, hogy hívjanak fel téged, mondja. Ugyanúgy, mint ahogy Alexandrával tette. Bólintok és előre nézek, azonnal tárcsázom a bátyámat, de csak az üzenetrögzítője kapcsol. Az apámat is hívom, ugyanezzel az eredménnyel. Ha franc bele, basszus, a francba! Nyugi! Kurvára nem mond nekem, hogy nyugi, kén! Vagy újra megütlek, csak erősebben! A szellem nem jön a családod után, Lailah, mondja. Ismersz, a szavam kellene, hogy valamit jelentsen számodra, és a szavamat adom neked a jelen körülmények között, hogy szellem nem fog a családod után jönni. Ez egy ígéret, kén. Ha a kimondott szónak élsz, nem kellene olyan szavakkal vacakolnod, hogy ígéret, és én megtartom a szavamat. Te csak mindig azt mondod, amit hallani akarok. Ez egy csapda, ami hazugságokhoz vezet, és ha a szavam nem elég neked, természetesen elég. Rám pillant. Mert megbízol bennem? Megbízom benned. Mondom ki annak ellenére, hogy tudom, ez közelebb hoz minket, amikor kétségbe esetten távol akarom magamtól tartani. Te vagy az egyetlen személy, akiben jelen pillanatban megbízom. És mégis kétségbe vontad a tetteimet, hogy megbosszuljam a támadásokat. Eltitkolsz előlem dolgokat, kén, és ismerlek. Tudom, miket tettél, okoktól függetlenül. A társaság volt az oka. Nem engedhettem, hogy őket üldözés és voltam végezd. És akkor mi van? El kellene felejtem a támadásomat? Csak túl kellene lennem rajta, mert ők voltak? Azt hiszed? Tényleg kurvára azt hiszed, hogy ez az, amit akarok vagy elfogadok? Nem gondolod, hogy van egy tervem arra, hogy megfizessenek érte? A kezemet a halántékomhoz szorítom. Most nem ez a megfelelő idő erre. Ez most a tökéletes idő erre, mondja. Bármikor, amikor végre erről beszélünk, a megfelelő idő erre. Bazd meg én. Bármikor. Bárhol. Ránézek, és már éppen a robbanás szélén vagyok, amikor rájövök, hogy mit csinál. Szentegek. Eltereled a figyelmemet, nehogy bepánikoljak. Ez nem teszi ezt a beszélgetést kevésbé fontossá. Elfordulok tőle. Átkozott megalkuvó. Ez egy enyhe kijelentés részedről, Lailah Hol vannak a B szavak? Amit annyira szeretek és várok. A mobiltelefonja csörög és felveszi, egy pár pillanatig hallgatja, majd leteszi. A telefonom azonnal csörög. Ez a bátyád lesz mondja. Kiengedem a lélegzetem és felveszem a telefont. Andrew! Mi a pokol folyik itt, Lailach? Miért van egy férfi, akit nem ismerek, és aki spanyolul beszél az ajtomnál? Azt mondva, hívd lailach A gyilkos valódi. zárkóz be és védd meg apát, amíg vissza nem hívlak. A többit később megmagyarázom. Magyarázd meg most! Mi a fenét jelentsen ez? apacél pont? Óvatos vagyok. Eddi nincs veled, ugye? Nincs. Miért? Veled volt, kérdezem. Igen, mondja. Egy másfél órája ment el. Azt mondta, hazamegy. Púcser veled van? Igen. Újra miért? És ismétlen, mi a pokol folyik itt, Lailah? Van egy tippem, hogy a gyilkos Eddi akarja. Azt is gondolom, hogy a púcser szervezet van emögött. De ez egy olyan beszélgetés, amit a seggednek később kell velem szenvednie. Vigyázz magadra! És Eddi nincs otthon, és a telefonja is ki van kapcsolva. Ő és Alexandra sokat veszekednek. Ma hajójához szokott menni, a Helziki kikötőbe. Ez az a hely, ahová menni szokott, amikor kirakja otthonról. Ott találkozunk. Nem, mondom, ahogy kén a sötét parkolóba ér, ahol Eddi csónakja horgonyoz. Maradj apával! Mondom. Védd meg, zárkóz be. És újra kimondom a szavakat. Ígérd meg. Ha itt maradok, kiküldök két rendőrautót a kikötőbe. Ne, mondom. Ne bíz meg senkiben. Én megbízok az embereimben. Ne bíz meg senkiben, Andrew. Nem mehetsz a gyilkos után egyedül. Nem vagyok egyedül. Kén, mondja. Igen, és ez jobb, mint a járőr járőrkocsiaid. Leteszem, mielőtt vitatkozna velem, de teszem ezt azzal a felismeréssel, hogy nem kérdezte meg, miért akarná Eddit bárki is megölni. Nem szeretem, ahová ez a gondolat elvezethet, de Kim beáll a parkolóba, és ennyiben hagyom. Egyikünk sem beszél. A kikötőt szemléljük, ami legalább negyven hajónak ad helyet, néhány helyen lampionszerű megvilágítással, néhányan sötétbe burkolva. Kén és én egymásra nézünk. A játékos már érdeklődést mutatott irántad. Egy célpont vagy. Ő nem egy átlagos segfej, Nem is kivételes segfely. Százszor jobb. Együtt jobbak vagyunk. Egyetértek, Mondom, és megosztunk egy gyors bólintást, mielőtt kilépnénk a kocsiból. A motorháztető előtt találkozunk, mindketten újra átnézzük a területet. Az este kisértetjesen csendes. Az életre utaló jelek láthatatlanok. A holdat és a csillagokat sötét felhők takarják, és tompa mennydörgés hallható a távolban. Kén előre felé mutat, de én feltartom az egyik kezem, lehajolok, előveszem a késem a csizmából a bőrtokjával, de a boka szíjat a helyén hagyom. Felállok, a kést a kabátom alá rakom a nadrágom derekára. Bólintok. Kén és én elindulunk, Követjük a kijelölt utat a sétányhoz. A pillantásom egy jelre esik, adok számokkal, rámutatok és aztán jobbra. Elindulunk abba az irányba, és egymás mellett áthaladunk a hajók mentén, néhány kisebb, de inkább közepes és nagyobb méretűek. Miután Alexandrának nem volt hajója, amikor itt éltem, úgy sejtem, hogy ez egy olyan játék, amit a fiújának vett, és ez olyan férfias kifejezés, ha eddire jellemző lehet ez a kifejezés. Az út hosszú, adok, számokat elhagyjuk, amíg egészen a végére nem érünk a hajósornak. És a rivera kiderül, hogy egy igencsak nagy jacht, a fények a zárt alsó szintről visszatükröződnek az üvegen. Kén és én kivesszük a fegyverünket, és felmászunk a fedélzetre, a fegyvereket magunk elé szegezzük. Az üvegajtó, ami a fő vezet, túl sötétre van színezve, hogy mögé lehessen látni. Jobbra mutatok, és ként balra mutat. pásztázzuk a felső szintet, visszamegyünk az ajtóhoz, amielőtt megállunk. Magára mutat és az ajtóra, azt mutatva nekem, hogy ő megy belsőnek. Megtanultam, hogy nem számít bármilyen harcias legyek is, nem számít, hogy milyen nagy a jelvényem vagy a viselkedésem, a férfiak ezt a macsós dolgot fogják tenni. És később, amikor megmentem a seggüket, Tényleg rohadt büszkék, hogy én is meg tudom csinálni. Így előreengedem, de mivel hölgy vagyok, kinyitom az ajtót számára. Belép és káromkodik. Követem belőre, és én is ugyanezt teszem. Mellé lépek, mindketten magunk elé tartjuk a fegyverünket, még Eddi arccal egy fényes fával borított asztalon fekszik, körülötte vér. Mindkét keze tenyérrel felfelé mutat, csuklóján vágás. Átfésülöm a kabint, mondja Kén előre haladva, még én is ugyanezt teszem, de egyenesen Eddihez megyek, és az ujjamat a nyakához nyomom. Nincs pulzusa. Kén visszatér a hátsó szobából, fegyvere le van engedve. Minden tiszta. Ő pedig halott, mondom, és eltekintve a gázhírtől a játékos eltűnt. Ebben a pillanatban egy hangos fuppanás hallatszik a külső fedélzeten. Mint ha valaki leugrott volna a hajó tetejéről, ahol Kén és én nem ellenőriztük. Talán egy trükk, mondja Kén. Zárd be az ajtót. Előre megy, és én követem. Nem engedem, hogy erősítés nélkül a csapdába siessen. Fegyverrel a kézben kilép az ajtón, én mögötte vagyok. Mielőtt kint vagyok mellette, futó léptek zaja üti meg a fülünket. Zárd be magad, kiáltja nekem Kén, és lehuppan a hajóról a sétányra. Futni kezd, és semmi sem tűnik helyesnek. Megfordulok és tanulmányozom a hajó külsejét, Hátha hallok valami mozgást. Semmi sincs, kivéve a víz lágy ringatózását és a hajó csikorgását. Megfontolom, hogy újra átkutatom a hajót, de amíg elmegyek balra, valaki jobbról jöhet vagy alulról, és meg kell védenem magam és a színét. Kinyitom az ajtót, és újra belépek a kabinba, Keresem az árat. El van törve, és úgy tűnik nekem, mintha lelőtték volna az ajtóról. Kibiztosítom a fegyverem, is, Eddi felé megyek. Talán később érzek majd valamilyen érzelmet, vagy talán nem, de most semmit sem érzek. Azon a helyen vagyok, ahová menni szoktam, a más világban, ahol a testek csak a gyilkossági helyszínhez tartoznak. Nem vagyok zaklatott a test miatt, még ha Eddié is. De nem vagyok a vér híve, és most piros és kocsonyaszerű csöpög le az asztalról, a barna színű szőnyegre. Felé sétálok, a cipőm cuppog a vérben, ami közelebb folyt, mint ahogy hittem. Nem reagálok. A testre koncentrálok. Nincs nálam a táskám a felszerelésemmel, és ez korlátozza a lehetőségeimet, hogy bármit is megérintsek, de szükségem van a bizonyítékra, hogy gyilkosság volt. Az ösztönöm azt súgja, hogy vizsgáljam meg a helyszínt közvetlenül a test előtt, de nem kockáztathatom, hogy háttal az ajtónak álljak. Körbesétálom, Eddie újra előttem van, és úgy nézek a helyszínre, mintha ő lennék. Van egy nyitott, üres gyógyszeres üveg a fejénél, ami lehetne az ok arra, hogy megölte magát, csak úgy, mint a harc Alexandrával. Hirtelen ez a harc Alexandrával igencsak jól időzítettnek tűnik. És tudva, hogy Eddi részese volt egy pucsnak, emlékezve a félelemre, amit éreztem benne, elkezdtem megkérdőjelezni, hogy Alexandra tényleg annyira kizárható-e a társaságból, mint ahogy azt kezdtem gyanítani. Végül is velem volt a támadásom esélyén. Most félreteszem őt és a lehetséges bűnösségét. Eddi most jobban megkapja a figyelmemet, mint eddig bármikor az egész életében. Talán félre kellett volna hívnom, Beszélnem vele. Megpróbálni beszélgetni. De a bűntudat és a kételkedés annyira haszontalan, mint a félelem. Nincs rájuk szükségem. Nem használom őket. Nem fogják elérni, hogy használjam, és félrevezessenek. Eddi az uniformisának rövidújú változatába van öltözve. A karjait nézem, mindkét csuklója felfelé néz. Elképzelem, hogy felvágja a csuklóját, és sajnos el tudom képzelni, hogy egy begyógyszerezett állapotú Eddi úgy tartja őket, ahogy most vannak, nézi, ahogy kivérzik. Letérdepelek és nézem a padlót, valami bűnjel után kutatok. Az ajtó hirtelen kitárul és léptek zaját hallom. Kirántom a fegyveremet, és abban a pillanatban, ahogy előveszem, a játékos is előttem van. Közel van, az asztal mögött velem, és a fegyvere a fejemre céloz.